І у віддяку насичували вірою його. Недаремно він служив їм. Вони тепер служили йому і, мов би, найближчі взаємно підтримували одне одного. Але ж не належу до одиниць. Високий чин біля потьомкіна, то мрія сільського хлопця. Я її доп'яв, я її покинув. Тут же щось значно вище». Ніхто не знає свого призначення. Вчора у тебе було одне, а сьогодні зовсім інше. Вчора я міг померти у дорозі, і сьогодні ми б тобою не говорили. Але я прийшов. Все, що відбувається, все має свою доцільність. Не може такого бути, вигукнув живим і ще господар. Вибач, я не хотів, але істина часом буває дуже болючою штукою. Можливо, вона і справедлива щодо мене, але вона несправедлива щодо них, щодо моїх. І кашлянув, відводячи очі Не міг сперечатися, бо не претендував аж на такі знання, які можуть бути лише у божих руках Адже пройшов майже усе життя, так і певен, до кінця сам у собі Людину, начебто, і пізнав, а себе? Михайло ще багато що може Він навіть може розпочати спочатку Бо чим глибше людина іще відчуває життя, його прірви й верховини То тим міцніша у ній тяга до самого життя Міг зробити зараз із нього собі подібного, але не зробить. Хоча для того, аби Михайло ніколи не пережив тієї ночі, яку пересидів на березі невідомої йому річки. Ночі, коли справді вже нічого не вернеш. Ночі його фактичної смерті. Зараз у ньому жива тільки мисль. Вона одна тримає на землі, їй підкоряється, їй довіряє. Вона його врятувала не раз. Чому так чітко згадалося йому, як, послухавшись її, пішов такого самого кінця літа двадцять років тому із теплого і щирого тоді до нього Києва, із китайської пустині геть, наразившись на гнів Ігумена, його ж і брата Юстина, бо в повітрі пахло трупом. Дещо була та чума, але пішов, а чума влетіла у київські ворота 4 вересня. Він шалено родів не від того, що лишився жити, що міг бачити їх усіх зараз, добрих і лихих, сердечних і лицемірних Радів, що вперше його дух, його даймот, його голос підказав йому життя Отже, міг дорівнятися Сократу вмінням слухати себе Лиш тепер було йому підкреслено, що щось важить у цьому світі Марнославна думка про місію, котрої сподобився, зблисла І він биттєвого стиду, породженого нею, згасла Бо кожен має знак від Бога Розумів, що стояв над усіма ними цар некоронований, пастир духовний. Не було йому тут рівних ні в палатах, ні в хатках. Що мав би сам себе обороняти, сам цінувати, берегти як рослину від бур'яну, як коня від голоду, як душу від скверни, як сад від пожерливого птаства. Має ховатися від розбійників і гайдамаків, від кріпацтва і бунтарства, від немилості царської і злоби хлопської від усього, що завадило б його життю, бо воно йому не належить, воно належить їм. Тільки вони про це не знають. Може, хіба колись довідаються? Донині розумів це сам, а віднині знатиме, що не помилявся. Інстинкт самозбереження, який балансував на тонкій грані самотника-відлюдника, де що хвилини міг бути жертвою найменшого нікчеми і не мав права нею бути. Ось мудрість, ось де вміння жити, здатність бути собою, не створюючи для себе загрози. Завжди хотілося мати школу, але й цього йому не дали. Бо хіба у такій країні, де все тріщало, ламалось, сипалось, свобода, радість, наука, не встигало за ним, тяглося, як навантажений снопами, драбнястий віз разом із тяжким волячим зітханням у заболоченій балці а хотілося вказати на щось трохи більше, ніж те, що бачать за своїми парканами, на приховане під словами і вчинками, яке являється лише тим, хто призначений вогонь нести, на дух. Нині усе це марнота-марнот і суєта-суєта. Має Михайла, і у ньому вся його школа. Михайло витяг із шавки каравку з вишнівкою, пиріжки яблука, налив по келиху. Тепло бігло по жилах, розбуджуючи щось давне, знімаючи нашарування часом. Він сидів перед ним і сам був давнім, і так пахли яблука гострою вперто, І шмат подвір'я навіть на цій здрібнілій і темній орловській землі був таким прекрасним, що зникли всі слова, які могли би ту красу описати.